E sëremu alikum të ndëruar të lishikuës, ku dojen i duke në ndjekur, pa që ja dhe mshira laut qof me jo. Mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonte me ne në studië është hoqë sa datë rustemi i cili do t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja. Hoqë në emrë të tëlishukuesve i ura i mirë se ardje. Mirë sujgje. Mirë atëherë, unë pojledzoj pyetje në pare, cila faktikisht është e shkruaj të urgo gjatë, por ju presë që do t'na i përgjigjet e për mbledhur. Thotë kështu. Desha të pyes nëse lejot martesa vajzës, paleje në prinderve, nëse ajo është të vëdishmë në jetë dhe, alhamdulillah, thotë të praktikon islamin. Po së që rrishtot nëse familia nuk ka konceptin e islamit, sikur se ndodhë, thotë me shumitën e shqiptarve, që pretendojnë që kanë djetë e madhe, por që refuzojnë e fjallën e madhërishme. Vazhdon tutja thot me konkretisht se nëse prindrit janë kundër martesës me një muslimane të devotshëm, por propozojnë dikaj vetëm në emër është muslimane, ndërsa në të vërtetë është jashtë islamit. Kam pyetur thot të tjerët që kanë njohuri për fenë e Allahut subhane ve teala dhe më janë përgjigjur me mendime të ndryshme, mbase nuk e kam pasë të qartë gjendjen time dhe të familjes. Unë jam martuar thot me e besimtar alhamdulillah praktikues në dinën e Allahut subhane ve teala dhe jam e lumtur. Por prindrit e tij thotë nuk kanë planuar që të ndodh kjo martesë, ndarisa unë nuk e kam humbur këtë mundsi dhe e kemi bër nikah. Familja ime nuk është në dieni ende, meqense djali nuk jeton në Kosovë, por po pres sot derisa të vinë prindrit e tij dhe kështu të zgjidhet gjithçka duke u takuar të, të dyja familjet. Konkretisht kjo lidhje është legjitime apo jo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka la rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Ne falënderojmë Allahun xhel xhelaluh, e përshëndesim Muhameditin sallallahu alaihi ve sellem, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj, e, desha t'u them se e, feja islame është një tertsi ligjësh që ashtu siçi ka rregulluar edhe pjesë të tjera, qoftë nga aspekti i adhyrimeve, qoftë nga aspekti i përgjithshëm shoqëror, civil, i ka rregulluar edhe marrëdhëniet bashortore. Kështu që, ë i ka për, përkushtuar një kujdes të veçantë realitetit të fejesës dhe martesës për fa, faktin se e, që të dy çiftet të kanë jetë të lumtur, që të kenë trashëgimtarë të, të mirë, që jeta e tyre të jetë, jetë sa më në harmoni dhe sa më e lumtur, pa dyshim që të gjitha kriteret dhe ligjet që i ka para parë ligjë Islam, janë në dobi të këtyre qëftëve. Në mesin e këtyre regulave dhe ligjëve që i para shëfë Islami, është që kontrata ose marvesha të bëhatë legjitime, duke qenë me pajtimin e prindërve të vajzës praktikisht të kujdestarit të saj, në gjë që edhe është pytja direkte e dedikuar, Fetarisht juridikisht nuk lejohet e, fejesa ose martesa pa pëlqimin e prindit ose kujdestarit të saj. E kështu e, Allahu edhe në Kur'an e ka potencuar këtë çështje të tillë, edhe ka ardhur përmes dhjues së pejgamberit a.s. dhe këto e kanë miratuar edhe juridicit islam. Thot Allahu në Kur'an fenkihun bi'idni bi ehlihin, fejoni martoni ato me lejen e prindërve ose me lejen e atyre që janë kujdestar. Ndërsa është thanë në thanjit e pengamberit a e sëram, se nuk ka kuror e, të pranuar të leqme, pa e, lejen e kujdestarit dhe dy dëshmitarve. Dërsa në një thanjit jetër nga Aisha, Allah qoftë të knashtër me te, thot ka thanë pengamberit a e sëram, që do fejes ose martes që bëhet pa pëlqimin e prinderve ose kujdestarit e saj, aja fejes është e papranuar. Pra juridikisht, gjyqjeb me kuptuse, në fejnë islamë e kërëzohet, e çutjet, prania ose pëlqimi i kujdestarit, e kjo është bëj për fenomene ose msimet që mund të nxjerrim këtu, ose ndoshta dikush kishte me me pohuç, mosvall këjo është një lloj cenimi të drejtës së saj, ose mosvall është një dhunë e saj, pse e mos ta shpreh, do thotë të, të drejtën e saj. Pra ne duhet të vëmendshëm timi të kujdesshëm ta kuptojmë se çdo ligj, prej ligjeve hyjnore që janë, janë do thotë në dobin ton. Nga se Ne e dim që e kapaciteti ose diapazoni i dijes ton është i do të thotë është i, i kufizuar. Prandaj ne nuk mund ta ja kuptojmë për e, për te asaj dotë dies ton se çka synohet me ta ose çka na pret neve. Prandaj çdo liç që, që e ka prur Zoti xhelel xhelalut, shoh në Kur'an ose përmes gjuhës së pejgamberit aleseem, duhet ta pranojmë si të tillë ç'është në dobin ton, e kuptuam apo nuk e kuptuam. Edhe pse e ardhmja, sidomos për pyetjen fjal, e fjalë, e ardhmja e definon këtë statut, dhe në anën tjetër, edhe praktika e përditshme e ka vërtetuar një gjë të tillë. Do thotë është kurzuar e miratimi ose pëlqimi i kujdestarit për faktin se ai është prind do thotë është një pyetje dhimbja është një pyetje për kujdesi pra cili prej prindërve nuk ka dëshirë që ta e rahatoj ta e qetsoj bin e ti ose cili për ty në nuk është interesuar që t'i gje një vend së matë lumëtër, së matë knaqërë, që ose si person, që ose si vend këtë të shkoj. Edhe në anën tjetër është për përvoja e tina, dhe thët edhe jeta vetë veti është një përvojnë veti. Përndaj, që të gjitha këto vinë në përfundim se vërtet e, është dëtyrushëm, pëlqimi i e prindit ose kujdestarit e gjithsesi kët do ta dëshmon edhe femra në praktikën e saj se vërtet i është dashur pëlqimi i saj dhe në anën e kundërt shohim të tilla të cilat nuk e përfillin kët ligj, shohim se në mënyrë të përgjithshme do thot fat i tyre përfundon negativisht ose me vështësi. Prandaj Islami ka marrë të gjitha preventivat që ashtu si thonë juristët e Islam, që, t keqen t e gjithë gjithë që të keqen ta e stopojmë kohë. Çdo gjë që është e keqe edjithsesi islami si alternativa ka një mënyrë globale e individi futet në të. Kështu që do thotë, kjo është përgjigjja më adekuate që sa i përket kësaj që gjithsesi duhet të marr pëlqimin e kujdestarit, do thotë që e martesa e saj të jetë do thotë valide. Në rastin ishte vajzat pranojnë ofertën nga babai të cilat janë normale të palëvërdishme për të pasi qi adatë tamam që djalën ashtu siç edhe beson që është praktikosi Denis Islamit. Këto rrasje personale a mjaftonin që njeriu të jetë besimtar, a është keni kush kryesor që e lejon femrën për, bërë për, shjedhje, për thot, të bërë këtë... përsjedhje për bashkëshort? Do thotë mund të semi këtu. Ata janë hapa do thotë që duat të ndërmarrë familja për njehje, me çë kuptova që djalë është jashtë vende. Un do ta kisha përcjellni mesazh te prindet e kësaj vajze. Ërëtetë hierr çetin të, të vëmendshëm, faktikisht e menunya që është para pa ose një, një projekt që është para pa për anë të pejgamberit alay salam në aspektin e përzgjedhjes së çiftit, do thotë nuk ka as diçka ad hoc, nuk ka as diçka do thotë e e, e pa studiuar. Për atë arsye pejgamberi sa më së përket përzgjedhjes së fatit të femrës, ka thënë nëse juve ju vije ai i cili ka moral të mirë edhe besim të mirë martone faktikisht bënë dhëndër. Dhe nënën tjetër sa i përket prodhjes së femrës, janë bërë disa kushte, disa kritere pak më tepër. Për faktin se është një pyetje një institucion për atë arsye nën në fenin islamë femrën e qujmë institucion, e qujmë nënë, e qujmë mother, e qujmë qy, diçka, do të thotë, një shkollë prandaj dhe kriteret për përzgjedhjen e, e saj janë mja më tëpër. Është një pyetje për zgjedhja e bukurisë së saj, është pyetje për zgjedhja e autoritetit të saj, është pyetje për zgjedhja e anës financiare të saj, por gjithsesi edhe të fyes së saj. Për të arsyetën në fund të hadithit pejgamberian ka thënë për zgjedhni atë që ka besim, gjithsesi si, si do të do të jini të kënaqur. Por këto janë disa kritere në mënyrë të përgjithshme, andaj unë përcille, si thash, mesazhin për prindit e saj që do të jeni të lumtur nëse bija e ty ne ka përzgjedhë një fetar, se gjithsesi, ai do të përkujdeset për vajzën e tyre. Për të bijën e tyre do të investoj për të, do ta ruaj interesin e integritetin e saj. Nga se është shumë e rëndësishme kur prindi e shef vajzën të lumtur me, do thot, me çiftin e saj, andaj duhet të jemi të kujdesshëm në këto në këtë kontekst. Mirallahi ju shpërblef tash një pyetje tjetër nga një televizikues i cili për fillim ju përshëndet me selam alekum dhe thotë dëshiroj të bëj një pyetje për xhanë nderuar. Nëse ka mundësi thotë na sqarçoni me hollësisht për punën e namazit të një udhtari, për larguesit nga vendbanimet, me mjetin e udhëtimit dhe arsyejet e udhëtimit. Allahu ju shpërblef. Allahu ju shpëbleft edhe juve. ë e... Gjysesi do thot desha ta e bëjë një hyrje sa përkët punës së namazit të udhtharit, që është do thot një një një prej llojeve të namazeve që faktikisht demonstron vetë një tolerancë islame, një një një bamirsi, një një një rregull i veçantë sa i përket namazlit, ngasë në çdo ligj prej ligjeve fetare që Zoti xhelel xheleluhu i ka na ka obliguar me tose të themi ligje hynore në tek në to ka fenomene të llojeve të ndrëshme. Prandaj duke ditur që udhtimi si udhtim në vete është i vështirë, është i rand, është i mundeshëm, ne nuk kemi duke folur këtu vetëm për shekullin 21, më epo po e bëni gjithë përfshirje që nga koha e obligueshmërisë deri në kohën tonë edhe ajë çka do të vijë. Padoshem që kemi parasysh edhe kohnat e kaluara të vështira, ku faktikisht do thotë njerëzit kanë ecur me me me ditë të tjera në, në këmbë ose me automjete për lloje më primitive dhe kanë pas vështërsi. Prandaj është një rregullore islame që thotë që Zoti nuk ja bashkon robit të tij dy vështërsi për një herë. Pra, në njërin anë vështësia e udhthimit dhe do thotë e mjeteve të udhthimit, edhe lodhja, edhe në anën tjetër obligimi namazit, vërtet këto janë dy dy ballafaqime, për faktin se U thar mund ballafaqohet edhe me uj për të marrë abdes, mund ballafaqohet edhe me vënë këtu me radh. Prandaj dhe këtu ka ndryh toleranca islame që për udhtarin ta e bëjë një një një namaz pak me lehtësime të si mëdha. Sidomos do thotë realiteti i shkurtimit të namazeve. Para të arsye, pra këtu është ajo hyrje e pra, e përgjigjes, pra legjislacioni islam, ligji islam e ka prur vendim që udhëtari namazet e cilat janë prej katër rekate zbresin në dy rekate si namazi i drekës, i kinidis dhe i yecis. Por kjo është një lehtësim i veçantë që do thotë i dedikohet udhtharit. Është shpreh kështu deklarativisht pejgamberesam, këto janë dhurata e di e prej Zotit, pranoini këto të tilla si ndobit juën. Po Allahu ju shfarbleh për këtë për mbledhjen, ndërkohë e, ndërko, e thot më saktësisht si duhet ja bëj për shembull një udhthar gjatë e... Të po timeti për çështën e po, namazit. Do thotë statuti i udhëtarit sipas mendimeve më me të sakta juridike më të para është me largimin nga vendbanimi, ku ai banon. Po, edhe me mjetin. Po, që ultan, edhe do thotë sa i përket mjetit udhëtimit në legjislacion islam në kushte të definuara se udhëtari au thonë këmb apo udhëton me deve apo do thotë me mjetet do thotë që i kemi i posedojmë sot, me rëndësi është që ai quhet udhëtar dhe pa marr parasysh edha të distancën që shkput, por më e rëndësishme të arrihet limiti siç është përcaktuar për juristë të Islam, edhe pse ka divergjenca të lloje të ndryshme, do të mesatarësh prej 70 deri në 80 kilometra, nëse pra i shkput këtë distancë, udhthari konsiderohet udhthar dhe do të thotë e merr statutin e udhtharit pa marr parasysh mjetin me të cilin udhdonai. Edhe sa i përket arsyeve, në mënyrë të përgjithshme zakonisht janë arsye të lejshme dhe thëtë arsye ku faktikisht othari pretendën për mes othimit të ty, kryrin ndë një obligimi, ose ndë një punët të ty e të që e ka, dhe thëtë emer statuten e otharit. Allah, ju shpërblef të shpëtja, radhës, thëtë një tëri shikuase, kur disa nga të pare të mishlimanve pra filuan të ngritën në aspektin financiar, profeti njërësimit vazhdoj, thëtë jeton të jetën e ti të zakonshme. Si rezultat, thotë Allahu shpallë a jetë në surën Ahazab 28-29 në lidhje me ankesën e gravët të tia për këtë mënyr jetese. Thotë pengamberin, e faktë kishtë mundësi të jeton të më mirë me familjen e ti dhe qka konkretishtë, thotë, mund të nëzjerëm, cili ishte e qëllimi e kësaj porosie? Po, po. E, thot, dhe thotë, si qëdhe e dim, i kohën cilin ka jetu pengambera, re, sram, apo mënyrën jetesës që ka bërë pengambera, së nën ka qenë një jetes modeste dhe si e til, ka pos të tjerë të cilët ka njëtu një jetë më luksoze, më të mirë, se sa që e ka bovet për nga merësën dhe familje e ti, këj fillimisht ka qeni një preferensë hynore që kështu do të të jetoj për nga merësën, për arsiju të ndryshme që disa për ty jenë publiku, për ne disa nuk jenë publiku, andaj dhe ka qeni një le shqecimi për bashkëshortet e për nga merët e samë, Allah që ofë të knaqër me to, të cilat, i a kanë paracit një kërkes ose me mirë të themë një loj ankes e pengamere të arisom që e dojnë një komoditet më të madhë ose dojnë një loj luksi më të madhë se sa që e kishin ato. Por faktin se në dëgjoshin ose shqifshin edhe në vendët i tjera, sykur se një përsi si e tonë e romakët, bizantinit e kështu me radhë, edhe një dit për i ditve i a parashtrun pengamere të arisom një kërkes të tjilë. Mirë po, karsi bashkëshorëtëve të ti dhe karsi obligime të Allahot ja drejtoj për nga mirësëm këtë ankesë Zotët Gjele Gjeleluhu që Allahot ti përgjigjet në kërkesat e bashkëshorëtëve të ti pra është fjallë për ngritjen e kostës së jetës, pra ta keni jetë më të mirë se sa që e shifshin andaj dhe Allahu e zbriti këto citate koranore për të edukuar bashkëshortet e pejgamberit alayhis salam dhe nikosisht që edhe neve të nxjerrim mësime nga këto citate koranore siç e përshkruan ibn Buhariu dhe Muslimi e përcjell hadithin e Jabiri radhiyallahu i cili e përshkruan shkakun e zbritjes së këtyre citateve koranore ku Allahu në Kur'an thotë oti pejgamberi thuaj bashortëve tuaja, nëse doni jetën e kësaj bote dhe kënaqësit, luksin jetës e jetës së kësaj bote, e jani tua mundsë që të kënaqeni për çka momente e pastaj t'ju lëshojmë në rrugën që është më e mirë. Ndërsa nëse doni Allahun, të dërgurin e Tij dhe botën tjetër, dini se Allahu ka përgatitur për bamirësit nga ju shpërblime të mëdha. Këto janë dy citata që kanë zbrit, e çi thot Xhabiri se një ditë shkoi Ebu Bekri dhe Omeri për ta vizituar pejgamberin Alisheram. Mirë po nuk ju mundsua tyret pa hyn. të çt hynë. Pas pak kohë erdhi urdhë të çt hynë. Kur hynte pejgamberi e Resulami, paan se ishte ulur në mesin e bashkëshorteve të tija dhe e paan që është i zemëruar. Kështu që Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me te, thati: "Deshi ta e buzëcshesh pejgamberin e Resulami." faktikisht dhe që ta e relaxojate, dhe po thot tani dhe tja mundësaj për nga meje të resëmë që ta e relaxoj. Dhe pojthët, ojë dërguni Allahot, pro pojthët omeri, Allahot që ufë të kënaqëmete, ojë dërguni Allahot, a këndë gjuhë që bashkëshurëtja ime po kërkon lukës njëtë. Thot për nga meje se në filloj të busqesh, sa që edhe i ponë dhëmballat e tia, dhe thë omerë, jëtë në bashkëshurëtja jëtë, por edhe të mijatë po kër E, edhe këtu thot, transmitusi fillaj e bube kredo meri të bojnë një lojtë qërtimi për dbijat e tyre, se juve nuk ju takon të, të kërkonit diçka më tepër nga e që e posedon pengamira reseram nga se faktikisht nuk ka mundësi më tepër pengamira reseram për juve. Nërën tjetër, kjo është një edukat e veçantë për bashkëshortet e pengamerit Al-Islam dhe familjen e ti. Kështu që në bazë brite së këtyre citateve kuranore, bashkëshortet e pengamerit Al-Islam duke filluar prej Aishës, se pengamerit e se mja parashtërën njërë direkt e këtë ofert Aishës, i thotë Aishë, a po e përzidhë të dërgurin e Allah që tjetë është me te, a po po e përzidhë familjen. Mirë po thotë, mos nëzitohë. Fillimisht konsulto me babën tën e pastaj merr vendim. I thot Aisha, o i dërguani Allahut, por këtë çështje nuk kam nevojë të konsulto me babën tim, më gjasëun, të kam përzgjedhë ty, fillimisht të kam përzgjedhë Allahun që ti je i kënaqur, të kam përzgjedhë ty dhe botën tjetër. Prandaj dhe zbresin këto citate kuranore që faktikisht këto kanë mësime të shumta, ndër mësime që mund t'i nxjerrim edhe për kohën e pejgamberit aleyhissalam, por në jetën tonë të përditshme janë të, të sivjuin. Fillimisht me këto citate kuranore, Allahu e pastran për nga mberin al-Islam nga obligimit, nga se gjithës e si citatët japën me kuptu se faktikisht islami si tërsi është për kujdes për gjendin e femrës. Pandaj, për e, mos ta e cunguar të drejten e saj, kanë zbrit këto citate kuranore. Në anën tjetër këto citate kuranore, gjithës e si edhe i motivojnë gratë e pengamberi të Arisram që të vazhdojnë me jetën e pengamberi të Arisram se e ardhmi e tyre është manë favorë që saja që gjindën tani dhe një kosisht është një mësim është një shkollë e veçanë se kështu është parapa po ligji hynorë për jetesin e juvë Andaj edhe si gjedim përshkruat njën modeste jetëa, e pengamere të resa me gratë të tia, si shtët ashtë aradjalanë ha, shpesherë në do të që me mujtë të tërë, nuk në dizë e zjarë në shtëpinë tonë. Pra, ka që një jetë modeste. Dhe në një, një thani tjetër, ka thënë pengamere e resëramë, se ushqimi ditor ose me kod gjatë kanë qenë lloj ushqim që është një urt dy tezat, uji dhe hurmat. Pra ka qenë një shumë modeste, ngasë faktikisht kështu e kishte urdhëruar Allahu xhel xhel, që ta bënte jetën, çuish dhe përshkruan pejgamberi sa më thot, çka është me mua dhe jeta e kësaj bote, as gjë tjetër pos sukur se një udhëtar i rëndomt, i cili shkput, do thot, ni shtekton për një vend në vendin tjetër dhe duke vazhduar rrugën e tij ulet nën hijen e një, një, një peme Po shtan sat po shtan vazdon rrugën. Kështu thati jemi në jetën e kësaj bote. Pra ka qenë sadopak një një një një një specifikim i veçantë për jetën e pejgamberit Alislam, ndërsa mësimet që do të nxjeshmi ne në jetën e përditshme për këtyre citateve kuranore, po them jam më së të shumtën, po i shkpus disa prej tyre. Fillimisht këto citate kuranore e, në qendër të vëmendjes e kanë bashkëshortën ku duhet jemi të kujdesshëm që bashkëshortja duhet të jetë e kënaqur me çiftin e saj ku do të jeton në mënyrën që i tjeton. Dhe nënën tjetër do të bën ballë sfidave dhe problemeve të jetës së jetë e kësaj bote është më sfida. Prandaj edhe në saj e ka pas ajo një luks te babai i saj, gjithsesi transferimi i saj martesa e saj mund Këtë të zvoglët kostoja, mirë po, zemën dhëtë të këtë lidhër me Allahun Gjele Gjeleluhu dhe një kësishtë dhëtë jetë e knaqër me atë që e posedën burë i saj. Nga se kështu e ka përshkru dhe pengamira risam në një thanë e thëtë, Varda bima kasëm Allahu lekë të kun agënë nësë. Bëvëti i knaqër me atë që ty të ka përcaktu Allahu, ji prej njëzve me të lumëtën me të, të knaqërë. Prandaj, kërkimi i mirësive të botës së ardhme është gjithsesi më favor se sa dhënia vetëm pas interesa të jetës së kësaj bote. Pa. Allah ju shpërbleft, ta shpyet qifti, ja radhës thotë se e trajtoni pra ose se trajton Islamja më saktë çështjen e një çifti kur gruaja ka bën doniherë apo ajo nuk ka për qëllim të të dëmtoj burrin, por kështu thotë bashkëshorti nervozohet dhe hum kontrollin plotësisht dhe e çorton gruar me fjalët e dyta, të cilat ato fjalë zakonisht u thuan vajzave të pandershme ose gratë të pandershme. Si duhet të jetë sjellja si ideale, do të thoja unë e një burri musliman. Por bashkiyetesën, për rregullat dhe ligjet në bashkëtesë, gjithsesi Islami është marrë me to, nga se thamë që Islami është një tërsi ligjësh që i kamë ratu me qëllim që Njerëzit në mënyrë të përgjithshme dënin më komot, dënin më të mirë, më të lumtur ashtu më tepër ana bashkëshortore. Për atë arsye dhe në librat islame e shohim janë më së të shumta temat që flasin në këtë drejtim obligimet e bashkëshortit ndaj bashkëshortes, obligimet e bashkëshortes ndaj bashkëshortit, edhe obligimet e ndërsjellta që në mes tyre. Prandaj do të jemi të kujdesshëm se është në pyetje një jetë e tërë dhe vota bashkëtorë, nuk është vetëm një moment jetese, vetëm një moment knasie, por është një pyetje një afat i gjatë jetës, prandaj edhe këtu ka ndërhyj ligjet islame për ta rregulluar këtë statut që të jetojnë sa më të lumtur. Mirëpo ne do ta kisha këty pak më herët që jetesa të jetë sa më e mirë, starti duhet të jetë i mirë. Pra, faktikisht kurora duhet të jetë në rregull. Nëse kurora është në rregull, dashëm irritune, prandaj vijnë edhe demonstrohen edhe ligjet e tjera e zon vendin e tyre të merituar. Para të arsyje Zoti xhelel Gjelle xelaluhu ka zbrit citate koranore që ju ka drejtuar me to dy çift të vet, që të jeni të kujdesshëm. Fillimisht thot Allahu ala tenseul fadl baina kum, mos i harroni mirësitë ndërciella që keni. Pra, ato mirësi të jetës së gjatë që keni ju dy, mos i harroni për një moment, prandaj duhet të jeni të durueshëm të dy çiftet. Për pikrisht burri nëse bashortja e ti e gabon ose nuk ja nuk E, ja ka kryer urdhërin ose një pun caktuar në një moment të caktuar nuk bënë që të harrohet jetën të tërsi dhe praktikisht të adresoj në mënë të saj diçka qka nuk është e knashëm po gjithashtu edhe gruja duhet jetë e kujdeshme që e, do të ti përgjigjet kërkesa të bashortit atë që sa do të, të kërkuat për janës e saj pra ndaj dhe Zotë i Gjallegjallu, lidhën me këtë, ka zbrit citate kuranore, ku Allah Azuzela thëtë u asherë hunë Bilmaruf, dhe të banë jetes të mirë në mes juaj, u le hunë në mithlu ledhia alejni Bilmaruf, thëtë në citatën tjetër, ju keni obligimin dhe i tyre, ashtë të që shkërkoni prej tyre obligime, dhe në tonë keni obligim dhe i bashkëshortës. Kështë të që nuk i takon një bashkëshorti me moral të lartë, që faktikisht istami ka arë për taj përsos edhe moralin e, në njërë të përgjithshme, që të adreson fjale ose shprejje ju të mira, që faktikisht nëzisi në urejtje, nga se pikrisht të tu kemi të bojme dhe me një statut tjetër të Islamit, ku ofendimi femrës në Islam është në dëshkunë, si që dhe po e shumëi që vërtet ke me kuptu që islami shumë është përkushtuar për qyshtin e femrës, përndaj edhe me plët të drejt kanë ata të cilët mirën sot për tja këthua femrës të drejt e të soja, që faktiki që ja kalon islami, por të tjerët ja kanë cungu, nga se ju vetëm tani, por që Mëtej përse 4 më të shekuj, dhe thot, e, Ligi Islam është marrë me integritetin e femës, me realitetin e sajë, me të drejta të saja, për ndaj dhe ka zbrit citate kuranore që ofendimi ndaj femërë së moralqme të pasër, pasën me ndëshkim, si shtot Allahu në kaptirën e dritës të surët të nur, thot dhe ata të cilë të bëjnë shpifje ndaj femërëve të moralqme të, do të silin dëshmitar, nëse nuk kanë dëshmitar, do të të qartohen me rahje prej tethet shtagave, që jep me kuptu, do të të se vërtet, një përsoni tjilë së kur të kishten prani legislacion islam, ose së kur të qishte praktikim të shariatit faktin duhet të ndeshkojë personi i tillë ose mund të themi edhe me praktikën e përditshme do thotë ngritja e zërave për të çortur burrin i cili faktikisht ushtron dhunë ndaj femrës është do thotë një një një një një lësh i cili faktikisht i jep me kuptu për rujtin e, e të drejtave të femrës por ne themi kështu jo vetëm që Islami ndeshkon burrin nëse shkakton rrahje ndaj femrës por edhe nëse ia ja fendon me fjalë të rënda do thotë ka marr iniciativë gjithçije me kuptu se vërtet Islami është i kur është një famrrës, ndërsa në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi e sasm, rrunu prej shtat gjynat të mdhaja, edhe në mesin e tyre është radhit, edhe shpifja një së mirë, së pra ndaj një famrrës semilë janë të dëgjshme. Prandaj prane i këshillojmë të dy çiftet. Edhe burrin e këshillojmë që të jetë i kujdesshëm, do të thotë i matur në fjalët e tija që i adreson gruas së tij, pra lodhja e përditshme dhe mundi që e bën nuk duhet të faktikisht të shfryrzohet digniteti femërës që ta adresojme e fjalë që zbonë, mirë po konkretisht edhe femërat du tjetë e kujdeshme që do të ta e përdor mirësin, ta e përdor do të ta sielin e sajtë të mirë që të ndikoj edhe në përmisimin e karakterit të burit e sajtë. Allah ju shpërblift, është një pyet e shkurëtër, thëtë se si fali namazin personat të verëbër dhe ata shurët me menë se a e ka në obligima po jo namazin? Sa i përket të verëbër e, e kan çty dy palet obligim namazin, për të dy palet është obligim namazi, nga se ne e dim që përderisa logjika është e shëndosh, po përderisa njeriu është i logjikshëm për me përveç kushteve tjera që kërkojnë mosha madhore islame këtu më radh, nëse njeriu është i logjikshëm kërkohet për të tina namazi. Pra mos prezenca e syve apo nëse njeriu është i verbër totalisht nuk e do thot nuk e largon ose do thot nuk e pamundson obliguesmërinë e, e faljes së namazit. Prandaj kemi thënë të shumëta nga pejgamberi sa e kemi rastin e Ibn Umme Ktumit, do thot një prej muezinave të pejgamberit alayhissal, që i ka patur të njëjtin rast e që faktikisht apeli dhe kërkesa e tij ka qenë diçka më e madhe se sa pyetja që është këtu. Ajo që e ka falë në mazin, ajo s'diskutohet, mirë për ka qenë pytje falë në mazit me gjemat në gjemi. Dhe një dit i është anku për nga meret, ari sa me ka thonoj, dërguni Allahot, vërtet në medine është vështërsu jeta. Unë nuk kam për cjeles dhe shpeshen ndodhë që në rrugë të balafachona me kafsh që frikona për t'yne. Ako musit të me epsh leje që unë të falë në shpe? Për nga meret sa më thë ti i lejuar, nuk i E, dhe thët nuk, banit disa hapa vese e rrë dhe Gjibrili dhe i tha kthej edhe njëherë, dhe e kthej dhe i tha, a e në dëgjën ti e zonin tha po e në dëgjën e zonin atër tha përgjigjo, dhe më thonë nga kjo thanje ose nga kjo njare në nënkuptojmë që gjithësese e ka patur obligim namazin, por është në pyti ta në diskutimi a e ka të obligush me dalën gjemija po jo, por nga kjo hadith nga kënë gjari në dzirim, se është i obliguar, do thëtë ajë cili nuk shëfë për falit namazit, e këtu për është për zëjërasin me i në kuraju, do thëtë ato që është i vërbër, dë banë dërim tjetë, do thëtë i dërushum, se për nga më bërër e sa më ka thonë, kanë e spravënë Allah me dy të dashorat, shpërblimi ka gjenetin. Dytë të dashërat, kërë është të pytë është që alë përsyt, por e ka qëjtë për nga mesëm të dashëra, se vërtejtë janë prej organeve, do thëtë fundamentale të rëndësishme në trupin e njeriut. Gjithashtu, edhe shurëd me mecët, si pas të jurist dhe islam, e kanë obligim namazin, Aç sakan musita e kryen në formën që kanë mundsi, ta e kryejnë sa Allahun Kur'an thot, fetekulla messtataatum, fregoni Zotit aq sa keni mundsi. Në një citat tjetër thot Allahu xhelel xelaluhu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon robën e tij më tepër se sa çaj mund të bart. Prandaj dhe duhet këtu bëj një apel të përgjithshëm për antarët e familjes të dy palve që të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, që të i drejtojnë ka kibla, të mësojnë të marrin abdesin, sepse edhe ata kanë shpërblim do ata të kujdesen për ta. Mir, Alayush Farblec është një pyetë nga një televizion tjetër, i cili ka e ka shkruar Gojxhaxhërsisht dhe është kjo, thot e, jam çdy vite e, në lidhje me një vajzë, thot jemi të lumtur shumë. Në fillim thot kur jemi bashkuar kam kërkuar nga ajo që ta mësoj islamin dhe ajo ka thënë se do ta bëj një gjë të tillë, por me bashkimin ton sikur thot e, ajo nuk mori një iniciativë, po e përmbledhun në shkurt për të vazhduar tutje me me njohuritë e saj në shërimë dhe praktikat e përgjithshme rreth islamit. Më pas thot e, e, e nëjërë edhe të kërcënoj me idejnë që në qoftë të se ajo nuk vazhdojnë tjetë një grua dëthoja e denë, si pas praktikave islame edhe rezikon darja jonë. Këtë rast, e, si këshiloni, tjetë ka që euforik apo të lejnë në natyren femnore, kur ajo të dojtë të sqedhë? është qartë, është dëmëdhën krejtësisht e kuptushme që islami si të tërsi ka ardhë do të me bamirsi ka ardhur me tolerancë. Dhe kështu i shohmë edhe argumentet e shumta që flasin se për këto argumente që flasin mbi praktikimin e fesë, do të thot ligjet islame kanë ardhur si të tilla që njeriu të afrohet Islami e pastaj, gjithsesi, ai do të thot ti je i vëmendshëm në praktikimin e këtyre religjive e jo në mënyrë të imponuar, siç thot Allahu në Kur'an la ikra fi ddin nuk ka dhunë në fe. Pra, nuk na lejohet që ne ti imponojm diku ligje, mirë po duhet ti pordormi karta të tjera, mënyra të tjera me metodologjinë e e mirësi e mercinis e botës tolerancës sepse na edhim që, e dimë që thani të jenë mëset të shumta të pejgamberta sa më metodologjia e tij që ka përdor në afrimin e Isamin tek të tjerët së si shën thurë rathoni te pejgamberit e sasëm te shumta po i shpous disa prej kytyre ku pejgamberi sa ka thon nuk ka hi butësia dikon vetem se e ka hi Jesu e ka zgjuar at pun nuk ka hi vrasësie me ni pun vetem se e ka shëmtu pra e ka prishatë prandaj edhe këtu edhe në afrimin e ligjeve i sa me ndaj dikujt do të jetë do thot mënyra më e përzjedhur ose i shum mi praktikën e përditshme te pejgamberit alajsam kur kemi pas rastit të ndrysh me prej lojve më të vështira, kur dikush në prezenci në pengamere të samë, ka kërku të demonstrat di, diçka prej mkateve. Osi ka kërku, ose e ka, e ka demonstruat mkate. Shofim se si është silë pengamere të samë. Së kur që kemi rastin e ati beduinit kur ka hinë gjemi edhe ka urinu, Allah ju respektoftë. Shofim se qëfar e inicimi in, kanë patër shukte pengamere të rësëm, ta e larguin nga gjemija dhe cilën me te, dhe qëfar inicimi ose sjele ka pas pengamere rësëm, pa shukte pengamere rësëm, jenë ngrit që ta e larguin për gjemijës bile edhe cilën njën ma brutale për fakin se, do të ka ban një vej për penalin në gjemi, ndërsa pengamere rësëm ka thënë Lene, leta e përfundoj aktin në base e ka kry, atë ka fillu ta e këshiloj me fjalet më të mira, më të buta, më të qeta, që faktikisht kja ka ndikua dhe që aj faktikisht ta pranëi islamin edhe të tje antartë e familisë. Ashtë rast i tjetër kërka arra i tjetër dhe në prezinsin e pengamet asëm, i ka thonoj dërgunja lat me lejo të, të ushtëroj amoralitet edhe vërtit ka qenë një gjë shqetsu se për shokë të pengamere të resëramë, mirë po ishte duke ligjeru pengamere sëmbë dhe dhe dhatë nuk e hudhi e, në dëgjimin e ti nga pyci. Masi e përfundoj ligjeratën pengamere sëmë, e thiri pyci në tha kushkaj e cili ofertoj me këtë ofertë që dëndë bëjë amoralitet, tha unë ojë dërguni Allahot, atër pengamere sëmë, filoj tjarështëj disa e, kshila, a e dëshërën këtë për në në në tënde? sa i dërguni Allahu kushtet dëshiron kët. E ai dëshiron kët për vajzën tande, për motrën tande e kështu me radh. Ai e pa se vërtet do thotë kërkimi i një një, një pune të tillë është jo vetëm që është elitshëm, por nuk është edhe i mirë, është edhe i vërtetë më dhe për të tjetër, pra u permisu e përçafoi Islamin dhe ai ndikoi që dhe të tjerë të futen në Islam. Kështu duhet ishte do thotë realiteti edhe mënyra të tilla që bashorti të afroj bashortës Islam në mënyrën më të mirën, më të kënaqshme që ai ta e kuptoj në mënyrë të çetë dhe ta e kuptoj me me vëmendje edhe me besimin e saj në mënyrë të imponuar sepse nëse kryen rritet fetare në mënyrë të imponuar fillimisht nuk ka shpërblim te Zoti sa e kryen për hir të burrit të saj që kanë bënë një lloj marrveshje ose për hir të dikujt që Nonëndër këndër që në Islam është e çortuar, sepse pastaj ka lënë në një dozë tjetër të ndëshlimit, ka lënë domethënë syje façsi ose faktikisht në interesa të tjera të kësaj bote. Pra duhet të kenë marrëveshje në mes vete që mos çlilen marrëveshjet, pra që të dy palët i kryenin obligimet e ndërsjellta që kanë marrë ndanëri tjetër, por ta gjenin metodën që është më e mirë. Mirë, kto ishin pyetjet sa i përket të pjesës së parë tek këtë emisioni. Shpresoj që në pjesën e dytë do të arrim të lexojmë gjitha këto pyetje për të marrë përgjigje edhe nga ju. Të ndëruar të lishikua si ju edhe kuptuat në e pondami për pak qasë të vazhdojnë edhe me te i shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigje rikë thejemi pas një shkutje të shkurtër. <Sell> Shëm së rëmë a likumë të nderuar të rishikos të rikëthejmë i këtu për të vazhdoar me pjesën e dytë e emisionit duka kërkuar për gjitjë. Hojë nderuar është kjo pyetja në vijim nga një të rishikos tjetër i cili ju pyetjë më këtë pyetja. Se thot dhe si janë krijuad me... Pse dhe si janë kryuar, thotë të medhhebet, a duhet i përkrahim në donjeren, ose ti përkasim në sakë në donjere së prityre, apo duhet i përqedim të dënat burimore që faktikisht i kemi nga Kurani dhe syneti? Po, e, fillimisht do doja që ta e boj një hyrje se përket termit medhheb, po, për, për të, të, të kuptuar, do në thotë se për çka kemi të bojmë, e pastaj, do të flasim se si kanë rrit formimi i këtij shkolla juridike. Me fjalën më thelbës, do thotë në nën kuptojmë një drejtim ose një mendim që zgjon një konkluzë rreth çështjeve të ndryshme juridike, ndërsa e, si tërësi në aspektin terminologjik aludohet për një shkollë juridike që janë dhënë do thotë konkluza ose janë dhënë do thotë mendime të ndryshme mbi formulimin e ligjeve islame. Ndërsa sa e përket formimit të këtyre shkollave juridike, gjithës e se nga njëherë ko shkruët si e tilë, dikosh me ndanë që ka egzistu një institucion si shkoll. Këtu është fjala në aspektin gjusorës e etimologik si shkoll, për ndryshë ata kanë qenë hoxalar, djetar, individ, të cilet kanë kontribu në formulimin e Ligjeve Islame, praktikisht pra i kanë studiu Ligjeve Islame dhe prejtyre kanë zirë regullat të ndryshëm do të kësha boni gjithë përfëshiri, që nga koha për nga meritarisë, së nëmë derit e koha kur faktikisht ka njëtuar e, këto shkolla ose jenë formuluar këto shkolla juridike. Se përket formimit e, të shkollave juridike në kohë në për nga meritarisë, samë si ka qenë gjendja, themi se ashtu si që kemi thanë, më herët, te rujtja e fjalëve të pejgamberit aleyhissalatu selam etapat që kanë kalu, po e njëjta gjë ka qenë edhe në këtë aspekt se bashkuasit e pejgamberit aleyhissalatu selam, or shala për sahabët në kohën e pejgamberit aleyhissalatu selam, do thotë modelin më të mirë pra, e kanë pasur vetë pejgamberin aleyhissalatu selam. Pra, çdo gjë që shihnin duke duke folur ose duke vepruar, ose çë pëlqente, edhe ata veprojnë në mënyrë të tillë. Praktikisht, pra ashtu siç e shihnin duke marr abdes, u abdesonin edhe ata. Ashtu si që shifnin, se si falej, faleshin edhe ata. Pikrishtu kishtë edhe, edhe regula dhe kishtë kshidat për nga meret, ku thashtë e sallu ke maraj të muni u salli faluni, ashtu si të me shifnin mua duke u falur. Edhe ligjet e tjera, si përshamull agjeronin, po ashtu, kur fillon të të agjeroj për nga meret së ram, dhe endërprinët e nga atë form, kur vinte kua hajgjit, pengamere sa më gjithashtu, ka dhe një deklarat të përgjithshme, khudhu anjë një menasik e këmë, mërë një prejme e ceremonit e haqit, edhe në ligjet të tjera. Nuk ndodhë të pra që sahabe të apytin pengamere në resësam, ojë dërguni Allahot. Kje form që po e bëjë unë, është obligim, apo është e preferune? Kjo është endalune, apo është e pa pëlqyne, por kjo nuk ka ndodhur në kohën e pejgamberit alay salam, për faktin se do thotë modelin më të mirë e kanë pasur pejgamberi alay salam, por çdo gjë që ata kan patur nevoj, ju kanë pasur nevojë, i kanë drejtuar pejgamberit alay salam. Para ta arsyeja dhe këtu ka qenë një boshllak, një zbrastie shumë e madhe, vdekja e pejgamberit alay salam vërtet për ta ka qenë shumë rëndë për shumë çka. E në veçantë edhe për pyetjen që ne po flasim që ishin mësuar që kërkesat edhe do thotë nevojën e tyre të para shtroin pejgamberit alay salam eçi u ka munguar me pastaj. Edhepse në kone për nga meri të alesam, edhe nëse ka pas divergjensën në mes shokët për nga meri të alesam, nuk kanë patët po probleme për faktin se u a ka zgjeda të për nga meri të alesam. Me vdekin e për nga meri të alesam, ku fakti kisht ta një mbesin shokët e ti, shokët e për nga meri të alesam sahabët, atat cilët du t'i menagjojnë qështet të dinit edhe nga aspekt ildheqës si shtetë, mirë po edhe, do thot, regullim Shohim se me vdekjen e pejgamberit Alayhiselam sahabet fillon që e, të shkputen ose të shpëngulën në përvenda të ndryshme të botës, sukurse që ka qenë Iraku jashtë kohe, ose Egjipti, ose vendet e tjera, kështu që kanë marr sahabet me veti nga dia aq sa kanë marrën kohën e pejgamberit Alayhiselam sa ka qenë gjallë. Pra, kë ne e kemi kuptuar që vetë shokët e pejgamberit Alayhiselam nuk kanë qenë të nikali libri edhe nga aspekti i mremorizimit, edhe nga aspekti i marit se dies. Pra të ashtu, këtu e shofim një thanet të Omerit, radiallahu anhu, që e përshrum përkushtimin e tyre, dhe thotë në marit në dies nga pengamere sam, thotë, Omeri, une kisha një fqinjë, e që e bonim një marveshe, një dit une zbritjate pengamere sam për të ndëgju, për të marrë die, edhe një dit tjetër shkën të fqiu im. Pra, ka që një elit, rast pejgamberit a.s. kanë si shumë më të njohur, do thotë në përcjellën e pejgamberit a.s. siç është domethën Aisha radhiyallaha anha e cila ka qenë bashkëortja e pejgamberit a.s. që më e njohura për gjendjen e pejgamberit a.s. ka qenë i përkushtun, do thotë e, e buhurera, Abdullah ibn Mas'udi, Amr ibn Asi, ibn Abasi e shokë të pra, tjerë të cilët janë më të njohur në thanit e pejgamberit a.s. Pra mbas vdekjes pejgamberit a.s. këta e kanë mbart këtë bagazh të diës tek gjenerata e dytë tek tabiinat aty ku kan gravitu apo ku kan qen ata kështu promas sahabeve ecë në kohën e sahabeve gjim disa divergjenca për shkak se e tham jo kërcë sahabët i kanë pas do të gjithë kët bashkësit e pejgamberit sa e kanë patur dijen e njëjtë Disa kishin dëgju diçka nga pejgamberi saum, disa tjerë nuk kishin dëgju. Prandaj edhe ndoset që të kishin divergjenca, por të kalibrit të pranueshëm. Do thotë jo në bazë në çështjet fundamentale të fesë, mirë po ato të cilët ishin dorës së dytë e tutje. Por ka pasur edhe në kohën e sahabëve të tillë, sikur ç'është rasti për shemb, e, e Buhureyra, një prej shokëve njëort pejgamberit Al-Islam, i pte përgjigje fetfa se ai i cili gjatë xherimit zgjohej me policion nuk i lejo ta xhiroj mirë nga fakti se ai nuk e kishte ndëgjuar një thënie të Aishës radhiyallahu anha ku kishte thënë një pyetës dhe e kishte pyet pejgamberin alay salam kurse thot Aisha unë ndëgjoja më për mrapa për mrapa derës pyetsin me çelem që të, të përfitoja thot pyetsi erdhët te pejgamberi sa më dhe po i thot oj dërguni Allahut më ndod mua që të zgjohem dhe jam me policion dhe kam nevojë të pastrohem dhe po pa ajxheroj çka të bëj i thot pejgamberin po edhe nuk ështëo veproj Por pyetsi e kuptoi do të thotë pyetjen që lejohet në këtë mënyrë të veprohet, kur e ndëgjon e Buharira këtë thonjën e dytë, kthehet dhe faktikisht e kupton që përgjigjja e tij nuk ka qenë shumë adekuate. Por kundraj asaj, që e Buharira konsiderohet në mesin e asaj pleadës të lart me memorizimin e hadithave të pejgamberit të rrecëm. Vjen pastaj gjenerata e tabinëve, që faktikisht në gjeneratën e tabinëve e gjejmë një form të tjetërsuar të përcjes së këtyre mesazheve, nga se teritori i, i, i muslimonve i zgjeru, pra ishin zgjeru teritori të muslimonve dhe në anën tjetër shtohet nevoja mëse e madhe që të grumbullon, thani të pengamit e të rësam dhe ligjet të definohen, atër shofim disa prej tabi inve të cilet si pas vendeve ku jetonin, su kurse ata e jeton të në meke, Hasan el Basriju në Jemenë në Medinë ishin më së të shumt Said bin Musaib, e ish Salimi djali i Ibn Omerit, Ibrahim al-Khayyiu ishte në Bagdatin asaj kohe. Këta shohim se nevoja është më së e madhe që ata ti grumbullojnë, edhe thënit e pejgamberit e paqja qoftë mbi të, alisam, edhe ato ti proponojnë me qëllim që ti hapen përgjigje atyre të cilët posa e kishin pranuar Islamin, ose në anën tjetër thuhet se Kërkesat ishin shumë të mëdha nga muslimanët në mënyrë të përgjithshme që të dinin ligjet islame. Kto dhe paraqitet, do thotë, kërkesa që dikush prej tyre të formuloj këto ligje. Dhe është më së njëjuri se për shembull në Bagdatin e asaj kohe, siç tham prej Tabenve ka jetuar Ibrahim al-Nahiu, i cili kishte marrë njohuri të mjaftueshme nga al-Buyid me Sudi prej sahabive i cili do thotë ishte shpëngul në Irakun asaj kohe, e që e pastaj e bohanifja, do thotë një prej haqëllarëve të asojkohë, i cili ka linë në vitin të dhjetë dhe ka avdhek në vitin 150, hizhjeri Allahem Shiroft, kështë e marë dhjetë të mjaftushme nga Ibrahim e Nehaju, i cili i përpunante e, këto thanje, burimore, qoftë të Koranit, qoftë thanje të pengamerit, qoftë ato që kishë nëpër për i sahave, me qëllim që të a prezentaj atyri që vinin edhe pëtnin për to. Pra, nga këto e shojmë, ishojmë shkollat juridike. Pra, këtojnë ato shkollat juridike që filluan të formuhen, pra, në kohën, e do të të prej kose e bëha nifës që që që shkolla hënefite, është që ala prapor mendimet, supozimit, idejt dhe përpunimin e aty në argumente që bo e kishë bëha e bëha nifëja, që ishë bëha i një ofor, përshkak do të përgjigje që kishin për shkak të pyetjeve që kishin parashtruar, por dhonën tjetër për shkak të numrit të madh të nzanësve që e vijon në atë, sikur që ishte Imam Abu Yusufi, Imam Muhamedi Zuferi dhe të tjerë. Shohim nënën tjetër në Medinë Imam Malikun, Malik ibn Enesin, i cili ka lindur në vitin 933 Hijri, ka vdekur në 1179, e Allahu mshiroft, i cili i kishte grumbulluar thënjet e tabiineve dhe të sahabëve që ishin në Medinë dhe e formulen libën e ti elmuota që dëthot e regulonë si pas parimeve dëthot juridike pastaj vje imam shafi e qëri ka linë në vitin 151 e qëri ka vdek në vitin 204 e qëri ka linë në gaza e pastaj ka ito një period dhe më thonë sham ka linë pastaj ka i tu një periut të kohës në Bagdad, pastaj ka qenë edhe në vendet e Shajta, edhe pjesën e fundit tjete se ka kalu në Egypt. Edha i formën, dothat, apo i grumbullon argumentet që ka në ardhë për t'i përpiluar ligjit juridike dhe qëtë me dhejbi Shafit. Ndërko, pastaj vje ima Mahmedi, i cili pra pra ka jetua, ka linë dhe ka jetua në Bagdad, pra ka qenë një kosisht në vend një ku kishtetuar e bëha nifja, edhaj kishte bëni përpunim të argumenteve të shumëta të, të ligjeve juridike. Aqësa ju ka mundsu, do thotë me i marë ato argumente dhe me i përpunu, kështu që bënë ma të shqua në atë koë, Kto ka të shkolla juridike, kjo nuk do të thotë që nuk ka pasur juristë të tjerë, haxhallar të tjerë. Ka pasur edhe të tjerë, mirë, por këta kanë qenë më të shuar e që faktikisht tani brez pas brezi, gjeneratat që vin pas tyre janë ushqyme mendimet e tyre, ngasë bazamenti i tyre ka qenë Kurani, fjalat e pejgamberit a.s., analogjia, konsenzusi e ana tradicionale. Pra, çu të gjitha këto shkolla juridike bazën e kanë pasur të njëjtë. Mirë, po i kanë përpunuar argumentet atsa kanë patur para veti prej materialit. Prandaj dhe ne i pasojm dhe elusmi Zotin Xhelal Xelaluhu që ti shpërblei çdo gjithë përmundit dhe kontributin që e kanë dhënë ata qarshi do thotë e ligjit të Zotit Xhelal Xelaluhu. Shpyetja radhës nga një trishtues tjetër, hojë ndëruar dhe ju pyet kështu, thotë, a janë koffer para mosbesim mallkimete e ndryshme që i dëgjojmë shpesh herën për familja tona, se të, si të vrafte Zoti e të vrafte gjërat e tjera të tjera. Dietarët islam konsiderojnë se këto janë prej gjuna të mëdha që faktikisht nuk i përkasin krit, e, karakterit të muslimanit. E, muslimani pra duhet të jetë i kujdesshëm që ta rujë gjuhën e tij, sidomos me gjëra të cëla faktikisht shkaktojnë hidhrimin e Zotit Xhelel Xelaluhu, pra mallkimi në mënyrë të përgjithshme është ndaluar në Islam dhe konsiderohet prej veprave të ndaluara që duhet të pendohet muslimani për to, nga se kanë ardhur edhe argumente të shumta ku pejgamberi sa më ka folur se donthat çështja e realitetit të mallkimit është një çështje që e, e privon muslimanin prej shumë të mirave edhe në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Prej të mirave të jetës së botës është se ndodh që faktikisht të pranohet ai lutje ashtu më tepër nëse ky mallkim i adresohet fëmijës prej prej pre anës së prindërve, siç ka ardhur donthat në për tekstet e shumta apo në mënyra të tjera siç kanë më i thani thot pejgamberi alay salam kur dikush e mallkon dikën, mallkimi i tij ngrihet në qiell dhe mbyllen dyert e qiellit. Bie në tok mallkimi, mbyllen dyert e tokës. Shkon djathas dhe majtas, kërkon që të stacionohet dikun e lyp atë cilin është mallku. Nëse ai nuk e meriton mallkimin, i kthehet mallkuesit. Pra, duhet jemi të kupteshm në këtë aspekt që mos të shprehim do thot, të thotë fjalë të tilla, nënën tjetër thotë pejgamberi i ran mallkusi është i privuar prej dëshmisë në ditën e gjykimit, që tjetër pra, do thotë edhe ndërmjetësues, edhe dëshmitar në ditën e gjykimit. E kështu me radhë do thotë argumentet e shumta që nuk i përkasin në mënyrë të përgjithshme karakterit të muslimanit, sepse muslimani do thotë duhet thot, të jetë i pajisur me karakter të lartë, me moral të lartë, që fillimisht tek natë Zotin e tij e pastaj të jetë edhe i pranueshëm në shoqërinë e tij. Pa, Allah ju shpërblev të është pyëtja e radhës. Kam dëgjuar thot që nese njeri u përndohet për ndonje me katë të cilin e ka bërë më parë dhe i falë dyre kate, atërë këj logaritet si namaz i pendimit. Pa. Që të të nga thonej në lidhje me këta ju pyët një të lishëguz, a kam mësit dhët nga shtjarani? Juristët islam, namazin e dyre kateve, me rastin e kryësën dhe një vej për të ndaluar, të një mkatë, të një gjinoh duke më pështetë në një thanje, që e transmitën e bubekri, thët e kam dëgju për nga merin a.s. i cili thështë e se, kur njeri ju bën mkat, dhe merë abdese i falë dyre kate, dhe kërkon fali dhe për zotit ti, i, i falën mkatet. Pas të e thët e citoj për nga merin a.s. një citatë kuranor, u ledhine i dhe falu fa hishetën e udhalem, u dhalem u anfusëm, dhe kërullohë e festauferu li dhënubihim. Dhe ata të c e e përkujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje nga Zoti i Tij. Pra, e, kështu e shoh njëri se në Islam në mënyrë të përgjithshme, edhe pse do thotë ka divergjenca te hadithologët në mes vërtetësisë së këtij hadithi, mirëpo pjesa dërmuese konsiderohen se si hadithë veprohet me të dhe e shohin si vepër të preferuar të pëlqyne në rastet e mëkateve të, të falën dy recate. Mirë hoqë, kjo ishte pyëtja fundit për këta emision. Në emrë të tëlishikuzve, Allah ju shpërblev për përgjigje të jua. Fëm dhe të për johë, mashtë. Të ndëruar tëlishikuz, si që edhe kuptuat në e këtu pëndami, sigurish për të lënë takim javën që do të vjenë. Dere atëherë, ju lënë për kujdesit Allah të dhe bashkë, këmiru takofshim. Sëremu Aleikum.